apele stupândule, le Trăinind cărările și gonind cântările, Și mai fac ce fac de mult, Vara a doi -am eu ascult, Pe cărarea spre izvor, Ce le-am dat-o tuturor, Împlându-și cofeile, Mi-o cântă femeile, Codrule cu urline, Vreme trece, vreme vine, Tu din tânăr precum ești tot mereu, Întinerești? Ce mi vremea când de veacuri stele-mi scânteie pe lacuri, că de vremea rea sau bună vânt umbate, frunzam sună, și de-i vremea bună, rea mi-emcurge -mi Nu mai omul schimbător pe pământ rătăcitor. Iar noi locului ne ținem cum am fost, așa rămânem. Marea și cururile, Lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, codrul cu izvoarele.